Bai, egunon guzieri aldudetik, bai, zuzenean eskuala ihatiak eta jakintza zuetzela o harua, obea izaiten al, zinez, zinez, aro bizikiedeja da, atzokoari komparatuz, suerte ahondia da, ibar unen, feriaren dako jolako aro gaitza, iruzkia, freskoa irego izaldea, moenankahalen dako biziki untxa. Eta, higia da, gure hemen girela, Euskal Iratitako hiru handere, e, zuentzat, hemengo feria honen berri emaiteko, panxika untxa errandu zu bai, eta e, bernadet ere hor dugu, eta e, panxikata ni, herriko etxean bali maniz, hemen barnean, gure tresneria guziarekin, artetik egiteko eskerzen dugu ere aldudeko herriko etxean, Uh, prestaturik gela eta telefonoa, eta aldiz Bernadet eta Bantxika handituko plazaren erdi erdian benen mikroarekin prest gure lehemiziko berrien emaiteko, untsa ziste hor, kabala ederro dien ahtian, egunon? Bai, egunon deneri untsa gira, eh, Bernadet, hemen behien ahtian? Ba, ba, ba, xarbanki, egunon guzie di? Hara plaza erdian gira eta errangabedua diende frango badela, plaza betea da, kabala edegarra show eta animazioak ere hasiak dira hemen. Aldudeko ate ide egun e, nagusia ere denaren zate feria hau garrantzitsua da, feria eta. Eta, ara, mozturak badira, entzuten auzu. zu Bai, bai, bai, bai, bai. ubeiki, bai. Eta hemen girela, beraz, plaza juntan, jendearen poza ikusten dugu, denak kontent ere, demora edega baita, behier iso, behien haintzinean, bai gira, eta be, zuekin partekatuko dugu gaurko eguna feria hau e, aro eder eguzkitzorekin agian memento hon bat pasatuko dugu denek. Ala, baina gaur balimada eguno nagusiena, bantxika e, feria edo feria egun hauek aspaldi prestatzen ari dira eta abiatu dira ere aste untan beste ekitaldi batzuekin. zuekin. Bai, orduan badak izu, bi urte guziz egiten direla aldudeko ibarreko ateidekitzeak eta urte guziz gogo eta bat ere maiten dela aurten e, gogo eta sakona ere mandute, etorkizuna izan baita gaia. Nola ikusten duten aldudeko ibara 2005 urtean. Bildu dira, lauzpa bost, hilabetez 8 uh, urtez petikakoak, 8 urtez goitikakoak, eta be hemen gautsuneak azpimahatu dituzte, adibidez, Um, batxerriak ustenari direla, xar hain izbadela eta gazteak hemendik joaiteat behartuak direla, sozial mailan ere bakartasuna, horako ponduak eman dituzte, Eta bestetik, ebe, proposamenak ideiak agertu dira main inguru horietan, eta joan den ostegunean kanaldude telebistarekin debate parte hartzaile bat antolatua zuten, eta beraz gogo eta horren e, irudikamen bat edo irudikatze bat izan da, saio edo debate hau, han izan girabistan da, eta ondotik, ohajak bildu ditugu. Proposatzen dautzet lehenik entzutea Pierre Oteiza, Pierre Oteiza ezagutzen duzue, hemen beraz ekonomia maiz ilan, uh, beraz, gizon bat dela errant daiteke, uh, bultzatzaile bat izan da, eta beren enpresak handi bat badu, entzun dezagon, beraz, Pierre Roteiza, debatearen ondotik, bere jardokitzea zoin izan den. Pierre Roteiza, zer diosu, aratsuntako gau aldiaz, ere izan den, lan poiteoloa, zer gaiten aldugu, lan poiteolo bat izan dela? Ba, lan edera, eta biziki gau... gau uh... Gaur egin erra erra erra da, zeren uh, kusitu hor ba, baleuntan nola bizigiren, nola, nola, ba, nola bizigiren eta sortut uh, maila, maila uzietan. Hain uh, uzietakoak denek hagin uh, uzietan uh, parte hartu dute eta hori gauza edera da. Eta bon, uh, neuduriko uri urteak untxa partitea diraua, haitzina hai, segitzeko denen artean ez da, ba, egin eh, endoguz egeit gogueta bat izan da, gazte, xaharrek parte hartu dute hortan. 22008 uh, ja begiratzen bat nola ikusten duzuzuk uh, aldudeko harana, bale hori? 2.2008-amarrean, ene duteko, partitiak irem zela, elgerrikin adi, begira lanean, ene duteko uh, bon, lana, lana, lana untxeinak bere, bere bidea ere, ere main du, eta Moskineke izan dute, Galdia, ziren gaur ikusten dugu, nola, nola, nola erigiren eta hola segitzema dugu, gure bidea egin dugu. Bada, ekonomia mailan aberrastasun bat, tala ere hemen, zure enpresarekin, badira, ondotik, torri direnak ere belaun, badira, jaintegiak bada gauza anitz, eta borundate anitz ere ikusi dugu senditu dugu horien dengan. Hor dena, bon, ekonomia, seur ekonomia bada, baina hor dena, horza horik, untsua erakutsia zen gauri, maila horik denak elgeri josia dira, hori, importanta hori gauza handia, indera handia da, hori atxiko duguno, ene duturiko balea biziko da. Aztapen bat bezik ez da behaz, segitu behar da lan Hola Bide unian gira eta guai behar dut segitu. Ahora ve a se Pierre Oteiza entzun duzuela, horai proposatzen dutzuet Christian Osafrenen gana joaitea, erraiten aldugu debate hortan, uh, beraz, kanaldude aldude telebista horzela, filmatzeko eta dokumentalak prestatu zituela, behinan ba aldudeko eta bankat aurrepeleko uh, gazteek, formakuntza bat zuten bezperan, uh, be, filmatu ahri zeiteko, berek dituzte kameraka txiki, berek dute kamionetik ere emankizuna eman kudeatu, eta hortan zen, talde hortan zen Christian Osafren, hari ere galdegi diogu gogoeta nola ikusi duen. Christian, beraz gaualdi hori pasatua bateireen lehen uh, itogdu nausia zen hori, uh, gogo eta kolektibo bat ereman da hemenene, eh? um, banka aldude, ure pelaen. Uh, nola atxoman duzu gaaldiazer sendimendurekin atzeatzen zira aurtik. Kontengira jendefrangobi ibili bi, bi, da uh, de batean bon jendeatzu mintzatu dira eta bon, uh, pentsatzen dut uh, Problema hori, bon, denetan sartutela de guai, eta behar dela zerbait egin 2008an uh, uh, uh, bedain guai uh, bezain untxa izaiteko balea edo obekio eta, bon, uh, denak erranduten bezala, denak algarrekin aiten aldugu eta denak algar lan eta ara, denak txentsu berian joan ez. Hori agertu da, eh, elkartasuna behartzela zela, ere muguzietan ekonomian, sozial argloan, denetan, kulturan, ondarean? Bai, bai denetan, eta ekonomia sozialeikin abian dena, eta soziale ekonomiaikin, eta denak elgarrikin, uh, denak elgarrikin abian direla. Hor, arazoak edo problemak eman dira mainkainan, zer diren hutxak, zein diren aldeanak, guai, atera bideak atxeman behar dira, nola egin endozie? Bon, euh, bon euh, feriak utzekutuk basterat, gero un txalitaik, mendik urte onara entzin inz, uh, berriz elkartzea, berriz zertai uh, kasten giren, uh, bon, bat adeia uh, elkarte bat haxia zena ateratzen um, hor, adur uh, elkarte horri, uh, eta menturaz horren uh, ingurian, uh, kulturar mailan, zerbait uh, etan abrimanda, zerbait uh, antzina atzen eta uh, Urte ondara gaintzen bergin uke berriz hasi lanean, edena kalgerrikin, eta... Hara, bergin uzke uh, uh, nore jenen dut uh, idai ahondienak atea, eta horitan or, orita, hasi lanean. Beste pista batzuk izan dira, dibideaz turismoa garatu, uh, ingurumena aberastasun bat dela ere kanpoari begira, horiek landuko duko dituzue, mendigo iti? Ba, alber ima daitean alda, uh, deia bergin uke kustera joan igualdean zeiten duten ingurumenan alde, alde an edosoin edosoin batimendu zehar edo edertzen dute zeigisha bon enturatas a joan kusteraz zeiten duten hemen ere ez hartzeko eta turismo ere, bon ara Turistak unha diteko, bon, berlukete, niduriko, xabi rikinak errandin bezala. Demorak egi hau pastu le le lekia merian, untan, ortan, lekian berean, balea eta hortan ezagri zerbait lekian, jendeak e, e diten hemen. Nola ikusten duzu 2008a marrean aldude banka urepele eskualde hau? 2008a uh, marrean, bon, eh, deia berlaike uh, eh, eskuala txiki kultura, uh, jendean valorea, mengo, emengo balorea, lujan balorea, eta uh, eskuaran balorea horik uh, atxikitzen ari matu, uh, eniduriko uh, beti izanen da zerbait eta ere baiko uh, jendeak transmistatu balori uh, guzi horik, lujanena eskuaran balorea denak. Cristian, Zafran, inoen horren zuten, Bantxika eta bernadet Eta segitzeko, eh, erran behar da, gogo eta hunen barnean eta etorkizunari begira gazteak direla biztan dena gako, gakoak, eh, ibaha hunen segidaren Oktarako, bi Ineska gazte gurutzatu ditut ere, eta haien gana joan ezberdin, eh, galdeiteko nola ikusten duten etorkizuna ibaha untan. Bi gazte hemen, orduan gazteek bazinuten leku important bat ala ere, gau aldiuntan uh, 2018 amaha zoekin eginen baita Gogo eta horiek, bilkura horiek nola atseman dituzie, uh, importantak ote ziren Ba, bestan da, importantak zira, ba Nola ikusten duzue 2018 amahean hemen, aldude, uh, urepele, uh, banka, eskualde hori Beda, jende gehiago, gara uh, Ego gai bezala, eskolak, eskolak beti bizi, gaztiak eh, emelanean... Egonomiak eh, gehiago, afe, ekonomia beti gero eta gero entrepresak gehiago eta kultura beti atxiki gure kultura eta gure eskola. Zuek hemen bizi zizte, hemen bizi nahi duzue? Ba ba ba, hemen bizi gira eta hemen nahiko du bizi, posible barima da, eta gero ez dakitza. Posible dea, posible dea, hemen bizi Ba, hot, posible dut posibleden, ba, ba, ba. Ba, posibleda. Eta ustez, bai. Eta ikeria behar da hartu, eta... Eten aldazek baitu, bai, hori bai, bai, bai, bai, bai. Ba. Eta zuek ikusten duzie, e, geruan hemen, gazte gehiago, jende gehiago... Lana bali da, jendea egonendakoa. dako. Ta berdina, kanpoko atzure, jiten aldira, hemen, lana ikusten dute, eta... Hola. Goi xoki bizi da, hemen. Ba, jun goi xoki, eh? Nienek ezagutzen gira elgar eta beti kurutzen girelarik eta dena beti ahalio eta ahongo txuki bizizira. Ego behar da maitatu, hemen gozokoa, guk maitatzen du hemen, hemen bizi behar gira. Gira me... gira hor dako, ez da izan berdin unha ditea eta hemen mendien artean baigo gira no baiteko bauzu ogoi minuta. Ara, fen, denen dako behar zuotua, dena, uh, hola, no. Enboetako ez da jauz, usatiak ira, oinen kanpoko atendako, ez da jatik. Orai arte gindiren bilkurak uh, untxaziren, oai emendikoitik segituko duzie beti, biltzen? Beherraike segitu, eta ez du hori den hain, hola, uh, gelditzeko feria euneanako. Entzatu da segitzea eta etxinatzea hono gehiago. Ez da feria eta ara, gehi finiko, ez? Hada segitu. Segituko duzieziek? Ah, proiektuak badira, ta, badira, guretako, ta, ba, xigitzea, proiektuak bat dira, batzu bat interesgarriak gurutako eta entxeatuko gira segitzea proiektuak. Zoi Uste dut, badela, adur elka artea berdinen, edo berriz, badela, foaie de vi baten proiektua, eta hori iteko, fenbehar laike segitu, uh, proiektua montatzen. Apresiste eskukaldi baten ema iteko? Ba, zendako ez, guke manen du, me gero berda, berda muntatu. Zonda kuaz, denu nartian eiten andu? Eiten. Borondatia balima da, eiten da. Ara, oribera zld gazte horiek bazituzten emaiteko eh, bilkura ortaik landa da pantxika? Bai, bai, naikeria badela hemen hori eh, uh, jogatzen da, eta naikeria hori ere ikusten da, gauk, horako antolaketa agertzean, eh. uh, amekagarren feria da gaukkoa, jende hainitz, ahakastatsua da, beti ere uh, ateidekitze hau, eta horrek erakusten du uh, ibahaunen dinamika dudari gabe. Hortoan, eguzkiaren... Uh, Babesarekin iregaiten dago joeguna, baina eh, osteguneko batea eta atzoko eh, estrenare, euri ipean egin dela mm hazprimagatzen -hmm. alda. Atzo eh, mikro aukzaindegia estrenatu baita bankan. Mikro aukzaindegi bat, lehena, ehi, baxaren mintzatu gira, biztan dena, misel osafrean bankako hauzapezarekin. Hemen da eh, izan diren itzartze desberdinetan, mikro aukzaindegia idekidela, baina eh, makro eh, inogirazioa edo makro Uh, idekidura egin dela jende anhits eta beresiki kargu du na hitz hurbildu da gaujo bankarat kontent izan berzira ba paser handirekin eh ikusi 두고 aldetetik haini jendeta beh ara eh autetxiak autetxi handi hori ziren silena eta la préfetage Zinez, jende bada, eta deputatu bi senatör uh, konzei-general danesikat, konzei-regionalak. Hainit uh, hau zapez edo uh, eskertu behar direndak, erri gilkarutik, hori ere pasagetan du. eta hau um, tetxi, hiru erritakoak, eta gomitatea zidean jendeetan hainit, hainit jinda. Eta nire bon, nahi du... Uh, Berendako ere, inportanta dela eginden gauza hemen, hau zein degi hau. Eta, ara, inportanta dela berezia ere, zeraren aldatetik publikoa da, privati aiken, oteiza aiken, eta izan dira mendoraz beste enpresa batzure sartzen alko dirinak. Aitamak ere berezia da, baleako haziak elkarte hori, eta, bon, usteut eut dener gustatu dena te ere balehunana horla gauza bereziak egiten direla badela bizi bat nahikeia idaiak eta gustatzen da hain jenda hemengo mugimedia.eta. Preseski uh, azpi majatzen ahhalda ere uh, pribatua izaiten dela, behinan funtzionameluaren aldetik aldiz laguntzak publikoak izan dira eraikuntzarentzat lo da ibiliko baleko hasia.. Eskibatu gaur 6 leku taik, bon, 6 leku ez da gaur 6 auk, egun badira most auk e, inskritiak. Bon, 6 leku erguna du e, leku bada egun guzia aur bat. E, ara. Odin, ardura, most auketaik, bon, badira bat zu hasteleena bakarrik, edo bi egun, edo iru, edo lau. Eta bat zu beste katxaldeak, orta ko da, da leku bat zaina aina betetzen, baina e, 6 leku nako irai, irai zen. Salbu, bon, hastapenetik, eba, kutsi dugu, amolstau uh, direla eta zonbait egunez badirela zorzi leku beteak. Orduan, zorzi indako beharko da gerren galdegina, galdegeina, hori lehen, lehen gauza, eta, bon, bigarren ez, funksiona Pribatua uh, da, eta publikoa erena edu... ...pagatia dela uh, parte bat empresaute izatek. Zerren, berren langilek bazuten galdera hori, eta bazuten beharra. Eta hor dion, engaiotu da, seileku izanez bida uh, pagatzia berek eta lau, lau uh, kolektiboak eta erri Hori da, uh, publiko-pribatuaren uh, puskat haremana. Zomat goztadu beste nazemen berritzeak ikusi dugu estadoak ekarri duela laguntza. Europatik ere ginda, gero egitura atipiagoak, akitania, departamendua, erri elkargoa. Zomat goztadu guti gora bera olako proiektu batek? Takxak, TTC kontatuz, eta metrodobret denak, uste hau, ez dut goguan unsa, bera uste hau, uste hau, euro ailean den, o inguru horitan. Ara, eta beraz, ikaragarriko subentzioneak izan dira. Uh, uste da, antxugulatanoia, enorako latanoia eta... hori bon, zigarri, zigarri importanta da, holako bat denera ikitzeko eta fonksionamendian gero mezkisau da ere Baleako hasiak izena ere zigarri simburikoa da, eh haziak hemen badirela balea untan, arana untan gogo eta ere den gara juntan ere estrenatzen da aurzein degi hau behar bat bat zen hemen, eh, aurrak bat Mi galdera bat abiatu da, ote izan presatik Eta berak nahi izan du zabaldu, iru erriak jontatu dira, erri elkargoa ere ziren uh, kompetentzia berak du, hauren uh, aurtsipien kompetentzia berak du erri elkargoak. Eta emeki emeki uh, luze izan da puskat, uh, baina gero uh, gero enkestak dira, eta inkestetan beti uh, bazen galdera nomge bera, uh, nun baitan sei, aur, sei leku. Silikoina, jara eta bi ama bosta aurkola. Eta... Ara, e, eraikidan egunean, orain jadanik badira amosta aurk. Eta inkestetan errepost... erreponditu den baino gehiago. Gehiago, uh, janik entzikitea direnak. Eta hori uh, beharra erakusten du be, o, ofreitzen delaik, eskaintzen delaik uh, servitxu bat, be, eta beharrak jardokitzen delaik hola, egenea du basela zinez galdera bat. Haurrak hemen izaitua bizia ere da? Boa, ez garrida importanta da, holako leku kolektibo bat, uh, bizia, bizia... Uh, Karasiak zinez da biziaren txainalea, e, gure tako bankako egia, zinez, izi gari xatifoz gira olako obra bat egitea pezetxean, eh? eta zinez biziak ekarriko du, Eta, eta ere, serbitziak, eta bankako ergiarendako uh, Iziarri uh, importanta da, ziren, uh, badira beste proiektiak, eh, apartamendu eta Eta lotizamendu proiektu bat badugu, dugu, 6 HL-eku ikena bon, uh, Iruz jadanik badira uh, agastatiak bon, uh, Eskaintza prezio apal batean eiten dugu Berroi mila euroz petik, TTC uh, lota Hordion uh, egia, hori lotia Olako horzein dugu bat, izi garrri untza uh, edo horzein dira, eta aldo denere, bat dituzte hor, jandarmeria seharrean horre izan dira eraikiak apartemendu berriak, eta bulan ere, uste dut, uh, eta bon, horik denak elgarri lotzen dira, badira dira begira ere proiektiak lana agian ekarriko utenak. Xoko uni, eta ara denak lotzen dira eta denen beharra bada eta aukak bizia da, baina bizia da ere eraikitzia gauza desberdinak eta elgarri untza lotzen direnak. Naik eria bada, asteko aranuntan ikusi dugu izan diren gogo eta hauetan, bukatzeko bakarrik azarroan idekitzen da hori zaindekia? Oste hau eta azarroan bostean entzunutela idekitzen dena. Hara, hortien dugu bai, uh, bai... Leku pollitan erraiten eh, aldugu, eh? Ba, ba, ba, leku, eh, izi gerri etxe derrada hau... Eh, eta apesitxea nahi nuke eskertu, eh, jaunertura. Zerren ezta erres eh, bon, buligoa ziren hemen, buligoa. Eta bairaz, buligoa aldatu da Sakristira. Uh, eta bon, alare uh, bon, ezta erres izan, baina zinez untsa iarduki du, kompreintu du hemengo eme unen importentzia. Eta hua ikusten diraik amost haurri be, be usteot prazer dien gauza hori hemen ikustea etxe honetan ikustea, eta erriain erdi-ergdean da, eta zinez konten gira gauza hau hemen eitea. Arabeaz, misel, osafrean, baleako haziak deitu duten mikro aurzaindegiaren degiaren estrenan atzo bildu iartokitzia beraz. Gaur e, goizuntan, egoerdiak horbiltzen ari direlarik e, aldudeko plazan gira, aldudeko ferietan, hemen iragaitan ari da berazkabala feria, hor baditugu behiak, baditugu ardiak, zaldiak eta hemen berezitasuna ere urde edo Segiaren aurkezpen bat ere egiten da, eta izanen duzue ere Alfaro ostatuaren bategean lekuko mozkinen merkatua, horen battian urepereko ezkerparetan paretan bat, Pilota partida atxaldean Alfaro ostatuan ere ezker pareta izan baita begiza tindatua eta zain poliki gainera, atxaldeko seiak lauak lauden guten hasiko dira pilota partidak eta aratxuntan ere, animazio eta gaualdia afaria urepeleko ezkerparetan. Alfajorat ere itzuli baditen alhalko da aldu den aldurko ostatuan xoak taldea izanen baita antzi gabe kantaldia urepeleko el izan asteriko zazbietan, eta lekuko baleako kantariak izan dira, eta izahak taldea, hain zuzen izahak taldearen alduderik begiratzean kantua ekin segitzen dugu. Mendi aldetik oizeko argia, zerutit jautxi bakea, bentsez, bentsez labila, etxez, etxe plazara, Uxxuta xuna, hita dir tira, suri eskainia bisala. Vade la serba e charma salì ed fite cougé ta iké la lasqenea na impa colore e so te di Gordeleku bat etara, ala oian bagnera. Hine bihotza hunkibalezat, arekin Zatiak entzuten dituzue eta zuzenean gira aldudeko ibarriko ateidek irekitzetaik azokatik feria handi huntarik ez dakit panxika zu ni espeniz bateretoki beria mainan E gaiten alditeko zon bat behi ta zon bat zaldi baden, baden danat, plaza horia hun ah, betia baita ezta hasi kurritzeko lekuik ere ez niz hasi kondatzen ere <laughs> ba, <laughs> anisku <laughs> anisku baitira eta bereziki behiak ditugu hor oh, ja ha, aintzinontan eh herrikoitzaren behiak ditugu ezkergaldian ikusten dugu ere zaldi uh, tropa edexbat eta eta eh, Poyit da ere begiratzea, eh, jendeak ba. nola begiratzen dituzten, kabalak, eh? Da, kabala dira, eh? Ba, pasu, eh? dira, eta... Bizi gaji edaxak ere, du. Ko komentarioak egiten dira, jau edaxa da, eta holako gauzak entzuten dira, ez uh, Giro, uh, goxo bat ikusten dugu, jendea eh, promenan, goxoan, kalakan... Untxaskalduik... Untxaskalduik... Apeitifaiteko prest ere, Laster? Bai, xola egin haute guai, xola. Auribera. Jendek. <laughs> Eta jakizazu, trempu hunien jakzen direla batzu. Usta huzu? Kursiatut, ja. Kursia, kursia dituzu. B besta giroa da, ah. he, gaurkoa. E, bakizu, negoari lotu behin oleen, laborariak baditu olako zonbait itzordu hemen gaur, boinan eman dezagun bihar ere azkainen, eh, pastore lore eta olako itzordu batzu baditu uste, indarrak hartzeko laborariek beste un bategin negoan sartu behin oleen. Ha. Ara, ara, eta azteko hemen, goxokia, irageiten ari dira denak, animazio bat da entuzten musika, right. ara, goxokia, ari dela dena irageiten hemen, eta... Bernadet, ba, orri gainautzun berba hautu zira Bernadet ezela aitzen gehiago. Bitxi da jadanik hori. Orduan jakizazu joan dela erakusmainen begiratzerat, beraz lotura egin dezagun Bernadetekin. Hala bai hemen beraz erakusketen likian girela eta Henriette Otteysanekin nise eta beraz hemen erakusketa argazki andana bat zer ikusten ahal da hemen Erika Gorin. Ebi hemen kusten aldira alde batetik eh, potretak, Amerikaetan neon axsainen portretak aunitz eta ben bizitzeko manierak ikusten eh, dira eta berz gauza da agboletan eh, uzten zi uzten erresatuak. Badira iskirioniak, badira fe, iduriak, badira azindak edo badira aunitzemaz de doeka ez baduten seri pentsatzeko denbora Eta hori dira jeno ingurineko omen jeno ingurineko uh, desertukian euna tiren azainen eta herrestuak. Eta nok bilduak ditu portretoak denak. Horri guziak bai gori CPE eta um, eta asoziazioniak eta biliatitu, eta baigorri neintzuten erakusketa bat primadera hontan, eta handik uh, unat etortzeko eta idaia erakutsi zuten, eta gu gotik, eta partikulaski ferriain uh, denboran, hauniz jende interesatiak izan dira horritaz, zenta uh, gauza importanta dena, Aunitzen izenak badira eta uhtiak, ze uhtiotan eginatiren, ordi hon menturaz bakutsiak hachimain edo noh zaunik. Pentsatzen dut, uh, badiela hemen banka aldude, UDP aldeko arzainek utzi errestoak, anitz joan behitziren hemen ba, badira zonbait, ez dira partikulaski hemen guak, haunitz ez, haunitzek bada dute espaniolez. Hor joan, berzalderdiko arzainak ere haunitz behitziren tenore hartan, baina badira zonbait bankakoak kusitut, UDP lekoak eta aldudekoa uh, ondara uh, atzoukana, E, Mil beatgunta iruta hobilan zaineona bazen hemengo pokoineko semeat, E bien jaek orai ukan du eh, potreta arbolan ezagia bere, bere izena Oxe duzu. Hala azinaan behitu eman ezagun bon zer leize alda da zaizkiune badira. Eh? Hemen zaude e, zerzenhal da... Um, banca Graciens banca femme de profil assise sur une valise, nostalgie du pays ou voyage vers les états Hizena ba... Bakarik, Bye. Pierre Gortari, origineer de Baygorri, minabia zentruita am amasheian. Beste bat ono tono? Saino Safren, hemen berzea Jean-Pierre Barnet ori... Bien, izenak badira hoja. Hizena geta... urteetakoak. Gero hemen berzea teba, hori ere batitia bankara, minabia zentruita amasaspia, hemen huile pelekua Jean-Baptiste Karikar. Hala, behaz, hunatur biltzen bazizte, eh? guzi horiek eh, ikusten halkotuzi eh? eta berdin, zuen familiako bat zuen egestuak behaz. Agas, Eta hemen ikusten dut eh, baino ene familiakoa ditaikenaxe horre, eh, bayonez, bina behazion eta hoi eta zorzi, hoian, eta hori ditaik ene lehen kusiaen aita. Voilà, eta Gero, badira, eh, seina lehatzure, hemen iduzkia, edo, badira, ahmak, hemen espata, badira, eh, zera, nola egen, ahmak, alo. Eta uh -huh. gero bada aunitz, aunitz emazte. <gülüyor> <gülüyor> Zer behit eskaz zute la komarka, eh, Berdin? Zer <gülüyor> behitza behitza behitza behitza behitza. Hela, hemen... Berba lagun bat utzia eskolegian eh, eta... Berdin. Hari pentsatzen? Baiez, baiez. Ah. Eta, behitza, nahak eta... Haurik, Berba, bolentzat, gero bada, badira potretak, ere hemen <gülüyor> amiketarat joaitean ahtiak. Haurik, nola bildutuzi? Eben eh horik uh, CPI-ek -ok eta ni banitin eta hori horai gure eskutan dira eta horik horai honen dira. Eta pasatzen direnek, mesu bat uh, norredonor nor zauzen malin mauzi behar liteik epa perre horretan iskiriatu. Zen eta haunitz uh, jende bada zauzen estuunik. Hor dion uh, geztatzen alda norredonor uh, zauzia eta hori, hori servizu ondia laike gero dako. Jakin ezaun, eta hemen kustetut bat gauzabat, eh, argazki bat, ah, argaz interesanta. Gorkatuk bilduko gira, zeh bauzun presta eh, eakusteko? Eh, teatxapi, lekuja, goi eh, garen mendian astapenean, ardiekin, eta leku bera gauk, eolien ezbetea. Hala, ise errotekin, ahzainik ez gehiago eta... Ahzainik ez gehiago eta nola duan bizia hanei Mm. Eta hemen bizitzeko moldiak, hemen nahi dira zerraduren uh, mm -hmm. egiten, hori hazin uh, uh, daten markatzen, uh, hemen uh, nola bizidiren, hemen argzainak eta hemen tropa at plantiakoa mm -hmm. eta Et, uh, badira ere gauzatzu, pixkaat bereziak zaude, hemen txeko hau, badak izia Egezu? Ez bita ageri hijatian, azuko ah. da, guzu? Eh, Horri da, azindak, kastratzen zituzten, agoz <laughs> Eta <laughs> Hori bon. Horri de lan bat, eh? Horri lan bat zuten du, aike. Polita edo ez? Bon, be, inber, eh? Hala, gero bada, bon, hori potreten gero hemen badi, baduz dituzi ere beste gauza batzu, ea kostentuzi inak? Hori zelak, zen ta haunitzek heldu zirela egileatetxeat, ekarzen zuten beren zela, zen ta beren bizi usia, zaldizbaztia zuten, eta heen dako bere zia zen hori, eta hor badira gauza miresgarriak. Badira hemen hau saarena mila zorzieun eta berroita hamarian karria zen, hurde peldar batek eta ez da, da itxosiena. Bizikea yeah, ah, dejada. Eta lantiak dira biziki biziki, eta saundan hundik heldu diren. Baute sinadura, heldu da, Bufalo, Guayominetik, eh, mm -hmm. berzeat bada, eh, Nevadatik heldu dena. Mm -hmm. Eta bada bat emaztezela. Eta horrek serdo be desidike ez dizuten ziren istaklogiak zen yes. behar zen uh, gauza bat zangoain atzikitzeko yeah. bi zangoak alderdi berian eute yeah. met ziren anamazteriat eh bara basteriat voilà horrire bada eta voilà eta berse berse frango hango bicia eta beste egin behze egzera egin, hori? Ba hanbe, eskertuko zaitugu eta jendea gomitatuko dugu hasteko leku untarat uh, hurbiltzerat, zenta dudarik gabe familiako baten edo zer behitek estu hatxe meiten hemen, eh? Mileska errasteko! Entzuleak Euskal Iratietan zirezte aldudeko ibarretik ari gira eta perruketak hemen aranuntako kantari, kantari xena gana joanen gira ere kantu berri batekin eta segituko dugu hemen itzulea egiten ondotik. Eh? sohotsan iku Euskali jatietan bai zuzenean aldudeko ibarriko irekitzeak feria ahondia, hemen egun ahondia eta hoxe, oh, ibilkigira ba, erakusketa, zerakusketa, jendekin ere e, solasian ezte alabantxika. Hala, mementoko entzuten dituzia, hoxe? Ah, entzun? Entzun, behia. Ah, joxelua nahiak ditugu entzuten? Ah, joxelua nahiak, altabaut behia edek batenea intzinean, mm -hmm. ez da kontente, eh, sobra hubildu bainiz, bainan bo, gilatzen da. <laughs> Beldrogarria izan bernaiz iduriz. <laughs> e, Proposatzen dut zutu Marrianez eta zuheri ere enzuleak. Be Bernadetekin hain zinadioa erakusketetan baita beti. Anirekin min zo da? Zuri Bernadet? Ani, hemen uh, zuk zura uh, lantzen duzu eta zer egiten duzu, zusen, ezpikagure enzulek, ezbitute ikusten. Ebe egiten ditut uh, gaustipi batzu, uh, Tupinazpiko, museko jokoain dako uh, espartinak. Gero, gaur gashna... eta artean uh, eta da Cartac eh? eta bestean hilarrak, eh? Biziki originala erran izake eta estalienekin hola txantuak ez ditut galtzen. Hala, yeah. <laughs> gero dut, uh, gashna... Hori ere koloretsua uh, hori, platazpikoa ere, eh? Hori ere, ez? Bo, moch hauko gambara, gambara batentzat. Ha, Gambarantzak zuko ditu lindan edo, edo ire mai gainian poshotuk, orlotset. Yeah ja ah, batekin, eta papilun baten uh, pinpirin batekin, bai. Gero maiteko plata eta ezagia dut bi peja, gideja. Etak ani ta eh, du bagnian bi pegak. Hala, ou lâché. Gero su ou répélen plantatiazira. Répélenue. Aitain atuliha hartzi dut. Oidi dila, sapiurte. Ta gero itentut ere erloiak. Edo zuh kolore edo kolorez, nahi bezala. Hori gehien bat, apaintzeko gauzak dira? Ba. Beste lanik egiten duzu, beste nez? Etxe. Ech... Ba, ba, ba. <laughs> Galdia balima da baz, zeren aita onor da, eta untxada ari da lanian, untxade no. Eta Galdia balima da Mubilean, Berndi-Berdina Mubilean egine algarik lan. Baina? Nola da Mubilean mementoan saltzen da, untxa? Mo... Gutio, zautu dutan baino aize gutio. Goi jendek uh, nahi dute argun eta kolorea izi gerriklar, ordean ola egiten du ere. Eta gasik ez dute nahi zura, nahi dute, uh, pf, beste matiek bat. Uh. Oficioa kambiatu da, behaz, ere behar izan duzi egokitu? Haida, kambiatzen, ba. Lien nahi usten denek gaztenazko edo haitzezko gauzak? Hizia ere, nonsa, neke baitzena japatzea bik barstiek lider ba ba gilu sautututu taigeige. Ja, dinen da berriz, eh, itzulik vala, moda itzultzendabeti. Voilà, hori jaitzen eh, du aitatebiek eh, eh, ba ba dinen dela berriz, sentasura kausatena tulara ta hori izanenda beti. Ba ba ba, dira, jendeak eh? zinez nahi baitute zura, uh, eh. Ba ba ba. Onopa badira uno. Biagik. Ba. Ba, Eta zik nunak zentzizte hemen gainuntan, eta yeah. joiten uh, zizte deukunago? Joiten gira, kostaldeata, eh, pff, istu eh? Nunden... Eh... Hemen bedian etzinukete eski berda? Es, es, es, es, es, es, es, es, es, no. Halaike, Hemen platatzeko yeah. hautia eginduzuzuk, eh? Ah, bah, bah. <laughs> ah, bah, bah, bah, hemen, uh, shoban untsa eta hemen, ah, leku hau uh, sierri ah, untsa da. Kalmia, natur, mm -hmm. Eta beraz egiten uh, duzun uh, esku lanok eta pixka bat zabaltzeko uh, zure eskaintza egiten duzu? Da. Eta erakusteko lana zer den, nola egiten den. Eta gero ene guria Hala. Untzak, beraz, uh, segio lola, mile esker. Txeteko. Adio. Patrik uh, Osafren ofizio berri batian ari dira hemen, uh, zer daz zure ofizio berri hau? Fizia uberria ezta arrez berria, nikoste uh, urte... Aldigoziz, aldigo hortan eh? ez arsentzitute? Urte gehenetan, ba? ara, pis, eta xingar baten pizuan uh, pentsatzea da, uh, bia urondako bete pizu bateman edo boste eurondako hiru pizu, eta ara. Nikoste xingar baten dako ezten soborak ariu, irrisku tipi baten arsia? Gizon unhi berdin aldeinen dako, pizu du gar, xingarunek? Je comprends le basque, mais je suis des aldur, mais je vis a Toulouse. E lo poa? Quel, à quel poids estimez-vous ce jambon Aux environs de 11 kg. 11 kg 160. Oui. Et j'espère le gagner. Un poids de poids combien De peser 3 trois, trois peser. Alors poissées. ensuite les autres 11 kg 270 oh, et 12 oh. kg 220. <rire> 270 oui. et 12 220. Arrakashta, badia diak, Patrik, xingarunek? Ba, ba, ba, hori okurian, ba, ba, ba, bon, enez aspaldi hasiak, inan, ba, nik uste jendeak eta kurioz dira, eta, bon, gotik egiskatzen eh, dute bi euro, gotik, ba, ba. Bez, bi egunez egin duzi hori, ala egun bakarrik? Ba, bi egunez egiten da, bon, nik goizian eginean dute, baina bestenaz bi egunez, ba, jendeak entxatzen dute, nik uste xingarpo ditaden, eta, bon, egik badu. Impresiona ere, garriko du horren buru, eh? Ebe, ba, nik uste bere... Bere buria hauntxe paatuko du? Bere buria patuko din, uh, bo, nik ez dut sobra ideik xingar eta imprezioa behinan, ba. bere buria patuko du, ba. Kintuako xingar on bat, asteko. eh? Ara, ba, nik Ikusten dalaik apetitia emaiten dien buskat, eta... Ara, askari bat endako agultzea ikilan. Mm. Huntxe? <laughs> <laughs> Beste gizon bat eur biltzen Zure iduriko, horrek, zenbat du, ala, ahazu, ahazu? Behatzi kilo terdi. <laughs> Behatzi kilo terdi. Ah? Behatzi kilo terdi, ba. Ba, ausu usaiak, hola, ahazeko? Beage, yes. beage. Sogondo. Hala, mile eskerrazteko eta agian xantza ukanen duzu? Baha. Eh? Elgargin egin du muen toz? <laughs> gotik, <bonero>. gotik! Agutzea <laughs> Bizkotxare berdin? <luega> Bize kintzai behin nah, da horiak. Esker, pasa egun hona. Kusten duzu, pantxika nola izan den gure bergnare, nola ari den. Segur prezio galdeka idela, bantxika, ba. berak, hola, eh, zartzeko, ah, bak izu, bi osken ahtian obartuko du, bien arteko zerbaita. Eta gero, ala, nola, eh, nola, eske hilki den. Eta Baskaria ideko? Ha, eh? ba askaria, Baskaria, As berak agutziak ere eman eta... <g conflicts> Ja, yeah, kasu! Egan edo, hemen egoindan ikuste zomaite egunen dako. Ez du joan ahiko emendik, eta hor dut, ondoan dute, zintzaut behitza. Zin <laughs> eta bat gomitak bere inguruan pasten hau eta. Hala, <laughs> kabalarik gabe ezlitake aldudeko ibaruntan uh, feriarik, eh? Kabalak, uh, ergan ezakem, nagusi bat diela, kabala erakusketa edo prima hauek. Eta panxo, hemen dugu, eh? <laughs> hemen golaboraria, behaz, panxo, egun hon, da, Baizuri, e, bai, bai biztan da, hemengo e, e, nola erraindot bizibideleena da azkuntza, laburantza, eta nondik nahi duzu e, baleak ateagirik ditzan, bere dituen kabalak agertu gabe. Boste honbat argdi buru, entzondutan az, berri honbat, behi, eta ere bat, sen, ez dakitzon bat bakizu. Ba Baizu ez dazkit, ez bakiak zuzen, bada kabala azkar, kabala eder frango. Az... Induzu itzulia? Ari, ari. Zuezpazitundan atxeman, aizina joan izan nintza, meinan... Uh... Ez ditut ez hobera luzatuko, bera? Zua augateatu ziak abalak? Ez, ez ditut ateratzen. Eta? Zendako? Bo, uste lehentasuna hemen klasaiden egun, eta bo, ez da gure etxian, ezkira baita ezpada, ez du horri emaiten lehentasuna. Beharrak, dau hori inazten, eta, bo... Bakutxa behar egin tokian. Beste neez, edera zuen zatez, ikut, e jendeunat uh, hurbiltzen? Ah, biztan da, bak iso, ni alduden biziniz, ni egungunziz pasratzen izan plaza honetan. Erten alda oso, egumaino aiz jau, pasratzen nitzela, hiru hiduion eta hiru eta lau egunez. <risa> <risa> <risa> <risa> e, holako eguneak ezaguta azten dute, bezinez, xoko hau? Bai, bai, bai, baina ustean badugun egiteko zen, badugu hemen uh, aldudeko karikainerdean... Uh, uh, e, tiztela sobera urxun, eh? Edo, eta atzu erraiten zautaten, arritzeko dela hiru Alta ez girelarik urhun, somat jendek horaino ez duten eta ibarrao ezagutzen. Orduan, e, beharrezkoa dira olako egunak. Eta fiekta sumat ere, denbora de berian, beste gauza izeitia zemen, eta... Bo, iztad nahi, uste hoto hori denek badugun, e, nun sortiak giren eta denak beren txokoa bizikia txikiak dira, hori izta baita ezpada emengo berezita sumat, eh? Bala, olako dinamika ez da denetan txendi. Bo, entoaz beharreak ere gina hasten du, eh? Eizu, behar da e-realitateare hor da. Eta bon, ikan uh, dugu uh, memento azkar bat eren egun atxean, hor dira uh, azken urteotan eginan gizadiren lanak xoko untan, eta usteot, alde batetik badak kezkatzekoan, berzettik bada iziarko esperantza, ikusiz berden moran, zumat gauza berriz den hemen. Berdas egitu haitzina, eh? Mil esker panxo, eta bandut bat, hemen, bere behiekin dina dena, behaz, behaz, eh? Beraz, a, zu nundik dina zira. Ni Ne, bankateek. Bankateek. Elisaldekoa, behaz, eta ze azendak ahriu zuenat? Karretu behiak eta karretu ardiak, ardi burueltzak. Zom bat behi karretu zuenat? bat, tala, bozaatxe. Hola dintziste, hoinez? Ha, hoinez, haa, haa, hoinez, hoinez. Hula egiten duzi? Usaia xarrurik naginuzke duzke, ahalbezen luzazatxiki. Ja. Goizik abiatzen zistea? Horrek e, egiten du feriaaten xarma. Ja. Go, goizik abiatzen, ba eta... Nun baite... Sehiagairian, partitia benan bide erdia inaginin atzo, eh, behiti. Ja, Inbendian bizi behitzi izte, eh? Bendian e, bizi gira, ba. Ha, ba ta, Goizik, Ilumbian, eh, gainbera behiekin jostia ez nekeda. Horten, bezperatik jostentu, urbiltzen tu. Eta he, hemen, ateatzeko hula, kabalak, prestatzen, prestatzen tuzi, bedezikit? Ba, prestatzen, entzetaik jostentu, eta nik doa toaleta bizkaatik. Garbitzen, da, ribatzian? Ba, ba, presentazioan portatu. Kabalak, maitetu zi? E? Eh? Uh, Urte guzian, ere hundzaren jatzen? Enen... Feria untat, eh, elude, eta ka, feria hasi denezgi oskusiuzu jendek eta indajak egiten eta kabala edekak ateatzeko? Ba, beti danik izan dira xoko otan kabala Ta, Beti danik izan da askuntzako gainau adekatzen. Ez da lekia, azkuntza kolekia da. Ara, hemen girela, e, aldudeko plazan, eta eman gizuna horretan buruatu Bye. beharko dugu, Bak, batuta denbora marian ez egitara guaren pikantaldia elizako Kantaldia Urepereko Elizan zazpiontan e, lekuko gazteekin, eta izahak taldearekin, affariagero izanen da Urepereko ezkerparetan. Sitoak taldea ere aldudeko Alfaruko alfaru Ostatuan gaualdiaren bururatzeko. Biak Kirolarienzat eguna, Hatsion taigoiti, Urepeleetik bankarat, uh, kintoa kurri deitu duten Lasterkaldia, Tokiko mozkinen Merkatua beti, meza Ausia, eskuskako pilota partida, bankan eginen da, ezker paretan. Baskari eta animazio Urepeleko ezker paretan. Artzen txako xapelketa ere atxaldean, atxaldeko hiru hontan esnasun. Hots badela egitarau aberatsa, panzoerigaraien talo tapaloan zerkia ere Urepeleko eskolaren gibelean. Ara, Ezta, heneatzerik, eh, hemen, gomita zabalduko dugu deneri, ongi etorriak ginen zaizue hemen aldudeko ibaruntan. Ez te, ala, Bernadette? Ba, ba, ba, biztan gomita luzatzen dugu, eh? hemengo jende guzien partez, unat urubiltzeko, eta denek atxeman dute zerbait beren gustukoa. Eh? Irik edar, ikonke edar, partirze, partirzin alba, irkon alba gena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol de yaxirse. Arder como la vela y consumirse haciendo torres sobre la tierna arena. Caer de un cielo y ser demonio en pena y de serlo jamás arrepentirse. Hablar entre maizan soledades, pedire prestada sobre la fe paciencia, creer sospechas o negar verdades, es lo que llaman en el mundo ausencia.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 caer de un cielo y ser demonio en pena y de serlo jamás arrepentirse hablar entre las mudas soledades pedir prestadas sobre la fe paciencia creer sospechas o negar verdades es lo que llaman en el mundo ausencia Quedar y con quedar partirse, partir sin alma, ir con alma ajena, oír la dulce voz de una sirena y no poder del árbol deshacirse, arder como la vela y consumirse, haciendo torres sobre la tierna arena,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 Es lo que llaman en el mundo ausencia y es lo que llaman en el mundo ausencia fuego en alma y en la vida infierno y lo que estén por llamar eterno es lo que llaman en el mundo ausencia y lo que estén por llamar eterno Es lo que llaman en el mundo ausencia Y lo que es temporal llaman eterno Es lo que llaman en el mundo ausencia